a e shaluen në Muhammeden abduhu a rasuluhu amma ba'du të gjitha falëndërimët luftatat mirë njohjet më të mira janë vetëm për Zotin ton Allahon Gjelle Gjelaluhu vetëm Allahot i bindemi dhe vetëm ati i porulemi me madrim dhe respekt dhe dashuri përshëndetit e Zotit përshëndetit tona begatia mirësia gjdo mirë njohje njohje Dhe respekt për pengamberin tonë Sallallahu aleyhi vesellem Pastaj mbi shok të ti besnik Mbi familin e ti të ndërshme Mbi grat të ti të pasta Dhe të gjith besimtarët dhe muslimarët Të cilët pasojnë dhe ndjekin dhe rrugët Dhe gjurë më të ti Dherin e ditën e fundit të kësaj bote Të ndëruar Dhe zërë të ndëruar gjëmëtli Dhe të vazhdoj me lejnë e zoti Gjelle Gjelalu Në jeshkrimin e Muhamedit Sallallahu aleyhi vesellem në autonomi tona për shkak të hapjes së shkurtë që e kemi edhe në aspektin e ligjëratës konkrete, po edhe në aspektin e ligjëratave dhe vargut të të ligjëratave. Kjo për shkak bollokut të madh që e ka historia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Por s'ne do të mundohemi në maksimum që Ti rëfejmë në gjarjet dhe pas taj të ndalëm Ja ti ku kemi mundësit përmendim nga mësimet porësit Se i ka në gjarja me veti Të ndëruar gjëmatli përmendim se Muhamedi sallallahu aleyhu sallem Kuri plosoj 14 vite i erdi Gjibrili në shpelën Hira Një shpelë e cila ishte karakteristike Për nga e, thelsia e vetë, nga gjatsia e vetë Dhe Muhamedi sallallahu alaihi sallam, dikun tre vite për para shpalës, shkonte shpesh atje, dikun katër dit apo njeja aftë të tërë, që ndronte natën edhe ditën pau këthije të kështëpia, pas të këthejë në shtëpi e, e mërë të ushtimin me veti dhe këthejë i prapë në, në këtë shpelë. Dhe i përmendëm të disa prej dobive që i ka këj i zolimi Muhamedi sallallahu alaihi sallatu vë selamë. Dhe kur i plotsoi 40 vite, një ditë për ditëve i erdhi me lekuh më i madh, Xhibrili alayhisalatu wassalam, më erdhi me emër të Zotit, me izin dhe lejet e Zotit xhelle xhalaluhu që ta shpall librin e fundit, Kur'anin e librave, librin mufisnik, më, më bujar, më të madh, të më i miri i njerëzve, të vendi më i mirë dhe më i bekuar i të gjitha vendeve duke i shpal atina Koranin Fisnik dhe Koranin e madhë. Andaj nga këj qasë filloj historiat mërkahjet të tjera. Nga këj qasë filloj që një, njërzimi ta kuptën filimin dhe mbarimin, ta kuptën pëse kan ardhë në këtë bot dhe ku po shkojnë. Gjdo lindje simbolizon diqka. Kur lindje një njëri argumenton se ka me shku u dikonë, Çdo jet çka na jetoj na këto argumenton për tjetrën. Çdo jet, çka lind këtu argumenton se do të do të ringjallemi. Andaj Zoti i ungjël lavalën nga mshira e vet, nga bucia e vet. Edhe pse s'pat nevojë ai për neve. Nuk ka nevojë Zoti i ungjël xelalu për neve, porse nga mshira e dërgoi Xhibrilin. E dërgoi Xhibrilin krijesën më të mirë. Krijesën Matmir dhe dietar kanë thënë, zgjedhja e Xhibrilit për ta zbritur shpalljen e Zotit është edhe shtesë e moshirës ndaj ndaj njerëzimit. Sikur për shembull, kur një njerëj dëshiron mi ndihmë di kujna, dëshiron mi aqunje për krahje dhe ka me vete shumë punëtorr, ka me vete shumë njerëz, ka me vete shumë privilegju, të cilët kanë mundësi me me akry punën di kujna dhe ja dërgon një njeri nga puntorët e vet. Ka mundësi më ia ja dërgo puntorin më të thjesht. Çështë që, që kanë bërë më drejtarrë si shembull këtë, këtë ilustrim që ta kuptojnë pse e dërgoi Xhibrilin. Ka dikush ta çon puntorin më të vogël. Po ndonjëherë ta çon një pak më ta vçum dhe pak më më më mjeshtër. Ndonjëherë ta çon puntorin më të mirë. Ndonjëherë mundet me ta dërguar edhe të njerëzit matë afort me të cilët bashkëpunon aj kolegët dhe aksioner të vetë po ndë një edhe mundh me të quve dhe familjarin që nënkupton se kjo është kulmi dashurijës Allahu Gjelleluhu Gjibrilin e ka me lejkun më të dalum Allahu ka me miliona miljar da me la që ka thënë Allahu Gjelleluhu wa ma ja'la mu gjunu da rabbike illa uh, huwa as kuq nuk e din sa shumri me melekve te zotit xhelle xhelaluhu per allah nga miliarda ka mujt n... ka ndo koft funi fundit na jemi njerëz jemi njerëz vëllai çdo melek kush moi fort se na çdo melek kush moi aftsum se na gasi an kriju nga drita ka mujt me quj srafilin ka me ka mujt me quj melek te te te ndryshëm por se ka zgjedh xhibrilin xhibrili çfar qëfar pozite gëzon të zoti Allahu Gjellegjellë e ka lefdru shpesh kër anë Gjibrilin i ka thënë dhumir ra me leku me i pashëm, me i bukur sh, edhe e ka qujt kawi e ka qujt i fort dhe e ka qujt me pozite zoti Gjellegjellu andaj dërgimi i Gjibrilit ishte shtes e privilegjit por njerzit kur dikush ti ta dërgon kanë mat afër me ta dërgon mat afër me andaj edhe këtu e gjejmë një pjesë të rahmetit të Zotit kur Zoti onxul xalaluhu na e dërgon neve Xhibrilin alayhi salatu was salam tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ç'tjet privilegji edhe më i madh pastaj kaluam tek tek çështja e leximit Se si zbrriti lexo 3 herë shtrëngimet që ja bënë Xhibril Ali Salatu Selam pejgamberit Selam dhe e shpjegom se çish kuptohet shtrëngimi me Rrahmetin, edhe me shtrëngue, edhe me thanian aty të, të mëshiruhe, si kuptohet e shpjegom këtë në lëxratën e fundit. Pastaj dietarët kanë bërë në kët Iqra shumë sime. Në kët çka po folmi janë pak nga ajo zbatimi i kësaj fjale. Pa lexuar Zboj ota si sen Pa ikra është ersir Pa ledzim është ignorancë Pa ledzim Ska kënatësi jeta S'mar kuptim Pa kalem Pa laps Andaj Allahu gjellohala një metin më të madhë Ja përmendi njërzimit kanë Alledhi alleme bil kalem Alleme linsane malem ja'lem Allahu është ai cilë e kam cu një rihun me laps Me laps, kur ta kap është lapsim Dush me ndjej madhë, një metin e Zotit Kaf që të zdin me kap Shpendet Zdin me kap Shumë krejesa të zdin me kap Lapsin me shkrujt Me shprejt që ta shaka e kanë mrejna Andaj Allah u e privilegjoj njeri unë Dhe jam sëj që atë nuk e diti Dhe këtu ka shumë dëbi Neve dhe një dhe të cekmi Për me e dëshmu edhe më shumë Për nga merin e Muhammedit Sallallahu alaihi sallem Djetarë kam përmend se Djetarë kam përmend se Ayetat e para izbritën, ikra, e i zbretin Iqra, i zdete me lexo. Lexo i zdete me lexo. Tjetra Almal bil qalam, e kamsu me qalam. Dorsa arabot e ndëruar xhamatli nuk dishin me përdor qalemin. Nuk dishin me përdor lapsin. Por gjithsi arabot rall dikush, andai Hatija kuaj çaj burr nga vet, Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem kur kur u tran, e çojte Warqa Dhe pse e cjo te waraqa, fas aid pordor kalem. Kur kum e çu për me me me me mor konsultim se çka po ndodh me Muhamedi alayhisallatu wasallam, et cjo te waraqa ibn Nawfal. Pse et cjo te waraqa fas aid pordor kalem dhe libër. Projën trallato, utrall trall që pordorshin kalem. Dhe këtu ka një mrekullitë e Zotit xhelo xhela hu. Asë populli, po asë vetë Muhammedi ale i salatë të seram kur s'kish prajkë kalem. E Allah u tha, o Muhammed, ledzo me emrën e zotit tanë. Dhe pasaj që ka i tha, a i cile kam sun njëri ju në me kalem. Kush është a i cile kam sun njëri ju në me kalem? Kuj janë atë njerës? Kuj janë? Unë e pishatinë dhe s'jamë. Unë kur kalem, s'ku mprajkë. Populli jam s'di kalem. Qka pun e kalemit? Djetarë ka dhënë, kjo është dëshmi. Fakt. Provë e fuqishme e Zoti Gjelle Gjelle Luhu Se është shpadhje prej Zotit Pse? Ani pse ti zdi me përdor kalemin Ti do t'jesh prisë i atërë Shka kanë me përdor kalemin Prisë i atërë shka kanë me përdor Lapsin Andaj Zoti jo në Gjelle Gjelle Luhu Nuk i tha Ajti mas i spodes po ta përmeni me jo Se kjo e begatia e Zoti Gjelle Gjelle Luhu Andaj si kur që ajzdit të me ledzu I tha ledzo Qashtu edhe pse ajzdit të me përdor Lapsin i tha Aja kampsuallahu njeriun me përdor lapsin. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, por më kuptu kta, kta e kthehen nga ana tjetër. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk tha, nuk tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mos e unë nuk di me përdor lapsin. Hekne, ha, ke pak bisikletë a ke mu? Për shembull dikush mos më, më. di të as shkrim, as lexim. Bisikletavët më apormën vazhdimisht, ti s'di, ti s'di. Tizdemë lexuat, tizdemë tizdemë shkruajt, nonstop më ia përmend. Kë e lodhën. Pra njeriu më ia përmend një send, acela nuk është nuk është për presendave të të çmuara, po Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk nuk u shtetconte për ksoj. Sikur që nuk u shtetconte që në Kur'an Allahu më e thirr, o ti i cili zdi më shkruajt dhe më lexu. Huwalladhi ba'atha fil ummiyin rasula. Ayti li është e dërgoj të Ata është ka zdi në shkrim dhe ledzim Resulit Andaj të ndëruar gjematli Këta nëse do në me e kuptu Ma, ma, ma qartë, ma, ma freskët Kuptoj e sinceritetin e Muhamedi Sallallahu aleyhi wa sallem Unë pësë zdi me ledzim me kalem Zotë i jem ka than Allahu e kam sun njëriut me kalem Allahu e kam sun njëriut me Me e përdor lapsin Andaj kjo ishte prej begative të Zotë i Gjelle Gjelaluhu Pse aj nuk dinte Nuk do me thanë mësë me Mësme e përmend Andaj Mohamed jalehi salatu e salam Ishtë e prej atërit dhe cilet As njëherë nuk ishte lezue As njëherë nuk ishte shkryjt As njëherë nuk ka lezue liber Por se Zotë i hën gjele gjeleluhu Muk të atrija ja përmendi Muk të atrija ja përmendi Për mi ka duqka Se ti së shkjë puna jo Në po të jo, na thojna Në po të thojna që shto Andaj Allah u gjellua shpesh her në Kur'an i thot Kull, thuaj Thuaj kjo pse figuron këtu thua për me kazu se Muhammedisem nuk ka këtu dorë a i pi thot thua e dhe a i thot qka të boje a jo dhe të klif a jo nga në rkesës do t'i gjellë gjellë dhe tyrë dhe vagjib dhe fartë për me komunikuje të këpopuli i ti pasi u këthim për pite waraka khadija me Muhammedin sallallahu aleyhi sallem një periud për pe zulloj shpalja pra prej nga këqas prej të zbritja e ledzo Që Rapa Saiyeteve shkoi një periudhë që nuk pat shpale. Po dietarët e historianët kanë polemizuar sa ka zgjat kjo periudhë. Ë mendimi më i sakt është se kjo kjo periudhë ka zgjat dikon 7 ditë dhe në mendimin më të largët e ç'është i pranueshëm është 42 ditë. Pra një muaj e 10 ditë. Kjo mendimi më më i sakt që e kanë regjistruar dietarët ndërsa ka edhe mendime të tjera të cilat thonë se ka ka, ka zgjat më muaj të tërë, por se kë nuk qëndron fare me argumentet të cilat historianët i shohin si të pranueshme. Pastaj Zoti onjelulaluhu e inspiron Muhamedin sallallahu alaihi wasallam çtë mallëngjehet për për shpatullin. Pra, janë dal shpatullin që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tash ajta lype. Kjo është forma e Zotit Xhella Xelaluhu. Që shtojim se Allahu u njerëzit, një herë prezanton, pastaj e shikon kush po do më ardh. E kuptoa? Allahu Xhella Xelaluhu e ka quajtur Islamin, e ka quajtur fen e Zotit, e ka zbritë nimetin, e ka kallzu argumentet. Dhe pastaj, ha ka thonë Allahu çe kjo është Islami, çe çe Kur'ani, çe argumentet, çe faktet, s'ka rrugë tjetër. Ina dinu 'indallahi al-islam fa te zoti vetë islami Allah e ka mira, mir, mir. e ka prezantuar në format më të mirë me pejgamberin më të mirë me sahabët më të mirë mirë po zoti tash me zor nuk t'merr ne bëjmë ora na me zor këta jo kjo është forma e zotit Allah e prezanton e ekspozon e, e, e nuk lë shipe por me zor Andethe Allahu Gjellewala E fenot dëribu A nakina me lanë, shpaljen Pse dikush sbedo E fenot nulë zimu ku muha Shiko Zotion Gjellewala që shtot A do t'ja ubojnë a me zor Lazim A, a me zor me ja udojnë Jo Dikush zdo, zdo Zdo me mor Andaj, Muhammed i Zezalep E jarë Gjibrili Pastaj Pezulloj Pse pezulloj Tashkuj talipe edhe Muhamidi sa në filloj mu më lëngji, mi arë për së dy të Gjibrili, nga se i kishin met enigma, a i filloj mu bëjnë së shpe nga mërë, por si i kishin met enigma të pacelta, se indhe sekretet të pacelta, andaj filloj mali mi ushtue, për mu taku prakt me Gjibrilin. Argument, shta shpeshtoj me shku të, hi, të shpella hira, që t'i vjen Gjibrili, i, i, ushtue, i ushtue etja, i ushtue uria që të takohet me, me Gibrilin. Dhe kështu O Zoti i anglejë Lexhaloi Gjell menaxhon punën. Andaj të ndëruar xhamatlin, kjo na na çka përfitojnë për neve kësa. Allahu kur thot hayya 'ala s-sala, hayya 'ala l-fala. Kjo është e Zotit. Kjo është Zotit. A shka për Zotin. A çka nevojë për neve? Kur të thirrë ezani hayya 'ala s-sala, e tash tek i ketë në dorë. Si duaj vjen apo nëse i si duaj s'vjen se pranon. Por zotë i mos më ndoë se ka me tërë gjak me në grej përshpije. A di sa një është tojnë, kumë, gjak së të më raj, nuk zvarit. Andaj, Muhammed i sëllem, shkon të tashtë e lipte. Të. Filemu tëtë, filemu trembu, friksu. Por tash, tashtë po e lip. Andaj, kështu në duhet të të zimin. Alloh, një her në shtinë gjami. Pas taj? Pa, pas taj, thot, takshirë në ju sa po vraponi. Andaj, thësër i u ila më gëfira tim Falje se Zotit i gjele gjele luhu E jo që ish përcëftote disa njerës apo Sikur kur, kur po vjen Ramazani pi falin do të ravija edhe Sikur pi bojnë mirë Zotit ato Ha? Që edhe na Ramazan ka pak po vina apo Po ndëruar Ty për veti ven Ty për veti ven për shpirtin tanë Por me shpëtu një ditë prej ditve Ditën e fundit Të kësa i bote Nuk ven për kërkan A dhe ti Zotit s'mun është mi bo mirë S'mun është mi bo mirë Një ditë prej ditve, i Rahmetullahi alej. Kur e pa se sa po bën sabër e çfarë durim në Islam e ardhen do njerëz i thonë, "O Imam, o Imam, Zoti të çpërbleft që pinim në Islamit." Zoti të çpërbleft. Pra apo po, po që sa ai po sakrifikon. Edhe sish që më dhon Zoti të çpërbleft për Islamin. Fa subhanallah. <laughs> Mum Zoti më çpërbleft për Islamin. Zoti e çpërbleft Islamin për mua. Zoti është përbleft Islamin që e ka thuë, e ky Islami nuk ka bon ndarshëm. Prand Islami është që na ngrit? ngrit ka ngritë, e sa që na ngrit na Islamin. A ha ti kur të bash ibadet, çka çapo do me kalu sot tash, ha? E fillon ti kush me bëj të sa ibadete, disa punë mira dhe fillon me një vetë. Ky shejt i bë ofres, po o ti nderuar, ti me, me ndruj jetëm u vdek prapë prapë mu quhe Islami ec. Islami ec, et, ka ec parati, ka ec mashtie. Ka ndruj jetë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që ti po vjen xhami. Apo, andaj të kuptojna Kjetë të hirje përzditi Në shpalje si Ta shtik i marrë me lip Ta shtik i marrë me lip Na ta prezentu E ta shti vjen E kërkon me madhën gjim Dhe me madhë dhe me etje Shpalën fealën e zoti gjelle Gjelle gjelaluhu Andaj pengamberi sallallahu alaihi sallem E shpeshtonte shkuarjen përzditi Në shpelen Hira dhe i risa i ardhë për zdyti Gjibrili alehi salatu vë selam andaj thot pengamberi s.a.s.m. hadith që e ka të smetuj më në Bukhariu dhe i më muslimi thot alehi salatu vë selam për bëjnë e në emshi idhësemi të sautën minës sema dhe i disat ishtë të duke ec ku ishtë të duke ec të vendi ku e pritë të marrë për zdyti Gjibrili alehi salatu vë selam a i dinde tash ku ku mundët me arrë që të duku i kishtë arrë për Andaj na vlezër të ndëruar Na ku pesheoj në lumëturien Në ratien, qëtësien Harmonien, ku? Në Ramazana po Dhe duhet me ngajtë mas Ramazanit Se e kena po, se që ato jo mirësia E duhet me vrapu që ku për mësram Shkon të shpasht ashtë që ti vjene për zliti Për zliti ti vjene Gjibrili Të deri sa ishte duke ec Kër e dëgjova një një zan Farafajtu basari Kibel e sema Dhe e ktheva Fityrën time nga nga qëllit fë i dhe lmeleku lëdhijë gjeni bi hira kurja me leku për zhdyti ka idun ala kursijin bejnë sëma i val ardhë i oltë me një kursij me një karike në mes qëllit dhe tokës haditën e Bukhari dhe në muslim e kur po thoi më shpesh në Bukhari muslim, qka për i bja kjo? kjo është libri maj sakt maj s'ka polemik të musliman në këta nuk ka polemik iq fare, me i gjmanë e muslimënve, me shilë dhe tokës, fegjuhith të minhu, u tre mba përzditi, qa shtë i kishtë allë, e kishtë të prezentu vetë në Gjivrili, edhe ma shumë. Andaj, pengamberisëm, dyhera ka po Gjivrili në formën e vetë, dyherë njëtë. Dhe djetarë kanë diskutu përse se ka po ma shpesh, nga se ka qenë madhështi e madhe, dhe, dhe rëndesë e madhe me po Gjivrili në formën, në formën e vetë. Sigur për shembull, sigur për shembull me e kuptu malet. Për shembull njeriu kur shikon nga nga dielli. Kush, kush dëmtoi diellja? Pasini. Dele, asini. Asini. Po po shikoj po afrohen edhe pak më shumë. Çorohesh. Andaj ishte bodrehar, sa ta shohë kush atë. Pastaj, çka nevojë? Pse se joti hop Dibrili, po hop. Dopësia e e njeriu. Andaj veç dhehar e pa. Po. Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, e para herë është kjo tash përsëriti. Edhe herë që e dytë herë, çka ka pason pamjen e vet ku është kur ka ardhur me morr me Çunçiol, Nesra dhe Mirraç. Dy herë ka pas pop pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thot i kishte 600 flatra e përfshinjte horizontin nga çdo flatër e Xhibrilit din diltep dhe dhe shpërndai pa i margaritarë dhe gurve të çmuar sa s'ka mundsi njeri mi numërua. Kjo është Gjibrili Andër Zotit ka shumë Zotit ka shumë gjelle gjelalu hu Andër kër i thani ditë sahabët Për nga meri sesëm Ja Rasulullah Na po lutëmi për shumë Tha Zotit ka alama shumë Tha po na alama shumë lipmi Po tha Zotit ka pa fundë Zotit nuk shtë e rëtë gjelle fi ula Andër të për nga meri sesëm Fe gjuhithtu u tremba Hatë të hawitu inë ardë Dhe nisa rash për toke me ta afru një krejes të madhe, ha, problem është, mund është me ra, po një riu kur t'i di vjen t'i shkaj e madhe, frikohet, pas t'aj dhëtë, fe gjithu ehli i fakultu zemmiluni, zemmiluni, e unë prapu këthejeva të, familia jeme, të gruja jeme, dhe i thashtë mbulomni, mbulomni, ku këthejnë të për zdyti prap të gruja, dhe këtu është një, një detalë shumë i rëndësishëm, Ai kishte shok, kishte kusheri, kishte familje tje, edhe, edhe tjerë kishte. Pse së shkoj të kërkush? Por të grua jo. Ja. Nga se streset matë mëdhoja njetë, njëri ju me kanë i ndanë. Me bashkërëtë. Me bashkërëtë. A dhe pe e pengamëri zezellem, e kishë pas shok e bubekri më para se mu bo pengamërë. Por së shkoj të e bubekri. A së shkoj të e bu talibje, bu talibji Talib, Talib gjallë. As shkoj te te Abasi, me gjatë tjetër, jo, shkoj te Hadixa. Zemiluni, zemiluni, mbulomni, mbulomni. Dhe Allahu xhallaluhu ispriti tash ajete, i tha Allahu tebaraka ve teala, ya ayha al-mutathir, qum fa'anzir. I tha Allahu xhallalu, o ti i mbuluar, o ti i mbuluar, qum fa'anzir. Tash ngreto dhe dhe ngreta alarmin. Enzir rojt al-ard. Vorëtia, çortim, si dush, si dush e laboroja. Ës me ngrit al-ard. Enzir nadhara i thoin kur dikush vjen me me siklet se atu, atu prit me ard diçka e keqe. Andai za Allahu jale wala. O timbuluar, ngreto. Fa anzir etash ngrete al-ardin. Kjo ishte, ky ishte ajeti me të cilin pejgamberi s.a.s.l. u bó çau bó Rasul deri para se më ardh ky ajet ishte pejgamber. Kur i ard ky ajet u bë rasul, dallimi shumë i shkurt. Pejgamberit i vjen shpalla dhe se ka obligim me me ngrit alarm. Ndërsa rasuli e ka obligim me me ngrit alarm. Pra pejgamberi nuk e ka obligim me hi në përleshje me njerëzi. Nuk e ka obligim ndërsa Resuli e ka obligim me ngrit alarmë, në ket alarm nëse ka tatim do të më nejt pas. Nëse thot, nëse thot po kjo kushton, kemi nejt pas. Nëse ket çka kushton, kemi nejt pas. Kjo është rezultat. Andaj ka më shumë më shumë pejgamber se sa se sa Resul. Pse? Gjasë Resuli është barmë, barmë, mëoda. Andaj pejgamberi s.a.s.l. kur i zvitën këta ajete e kuptoi se duhet me me ngrit dhe me e thyrë kantë muje në islam por se zotë i ongjellegjelluhu nuk e ngarkoj me njëherë me ngarkesat e mdoja por i tha njëherë fillot tinza fillot fshëhurazi do të folmi nga përket ka periud fshëhurazi pe nga meri sasallem davetin e ti, thyrin e ti e filloj fshëhurazi pse fshëhurazi por se bej për të cilë do t'i përmenmi për rëthanat dhe gjendjet të cilat do t'i përmenmi. Por çka? Nga se Zotë i unë gjele gjelële do, do në të mi arritë mesajët. Por se këto mesajët nuk do në të mi realizue me... Me çka? Me thyrje të ligjeve. Por do në të në përmet ligjeve çka? Qka i njohin njërzit. Para se me, me ka lutë të forma se si e filloj për ingamberis e sëllëm davetin, neve shkur do t'i përmenmi si i vind të shpalja për ingamberis e sëllëm. Pra kërë i vinte Gjibrilli, qëfar forma i vinte? Si a binte shpaljen? E para, prej formëve që ka i vinte shpaljen është andra. Në andër mi apruhe mesajën. Andaj Ibrahimi a.s. i ardë në andër me e therë djalin. Dha jo ishte e prejrë, andaj andrët e pengamberve janë wahjë. Andrët e pengamberdhe janë shpadje Andaj kam mundësi Zotë i unë Gjellë Gjellë Luhu Në andrë me i dërguje Mesajet ata janë ajetë Pra formë e parë është andrë Formë e ditë Cila është Formë e ditë se si a shpadë Kur anin Zotë i Gjellë Gjellë Luhu Muhammed Is.a.s. është Që Mjarë Gjibrili Pa i dalë në pamje Asë pa i shlu zanë Po me frimzu në pashtë se në zemërës të ti dhe ajë pastaj me me e di se shka ju ka shpadhë pra thotë pengamberi se sellem inë në ruhë al kudus nefethe firë dhe u e i vërtet shpirti ishenjt Gjibrili ka gjujt ka gjujt nefethe në brendin time edhe pengamberi se sellem e kuptonë se shka i shpadhë kjo është forma e dytë forma e të rejtë se si Gjibrilli i a shpal për nga mberi zes e lem shpaljën, këtë janë shumë në nënësi. Ta kuptojnë si i vjen shpalja, ka se njërzit sot kanë nevoj me ditë qështë vjen shpalja. Vezveset shumëta, propagandat shumëta, cytjet shumëta, në andër i ka ardhë. Ha, njërzit, qështë dishtë këtën me vetën? E, e na për kuvende. E, a isha ka po në andër, në me ndjekës të ashtë në shgëndër, ha? A ti në andër i ka ard por se njëri ju dhët me pas kujdes këtu se Zotit Gjell Gjellalu i ban sëprova këto i ban sëprova Allah mundet, Allah mundet andën jehudet, që ka than? që ka i than Musës jehudet? që i than? erin Allah e Gjehra kër i than, than të Musa ka than Zotit që shtu ato njëherë, dëjëherë fillu musikletav i than, o Musa hajt, hajt njërë në Allahun të shofë në na kjo që ka argumenton? Sa ata diqi e kanë një siklet ti mes neve Në dvejnë Allah vetë në të afole Po mirë, në kur realizojnë këto ajete A nuk shofë mi kështi propagandë dhe njërë shka jetojnë me këto bindje Pse zvejnë Allah me në afole këtëve Subhanallah Ata s'monë me folë me, me, me, me, me, me, me një minister të sotë shumë me një krijetar të sotë shumë E dojnë me folë me zotin Gjellë -Gjellë, që aspe nga mërëve se au ka mundësumi pa Mu se ka dhe në o zotë tu fojnë me Zotin, o Zot, me fojnë, po, po duhe dhe me të pa, jo, s'ka mundësi, andaj, këto jënë shumë në në citi kuptojna, që kur ta ledzojsh, kur ta nish, i ka ardhë në andër, si e kuptonë këta, si e pranën këta, a je i në nështrundaj kësaj, kjo shpadhje, andaj, forma e të retë, e ardhjes, së shpadhjes të pinganveris e zellem, është prezentimi dhe me shërimi i Gjibrilit në e një njëriju për që e më vjen në pamin e njëriju mas shpeshti ka arë në formën një sahabiju ka e më në dihje dihje të lkelbi kë njëri sahabe ka thonim në hajër e les kalani, komendator një sahajnë Bukharit ka thon dihje kë njëri kër kanë folë arabët për bukuri për njëri hëshëm kanë thonë si dhehje, sikur dhehja. Andaj, dhehje është shembol dhe i bukuriste të Arabët pasajet e muslimanët. Andaj, Gjibrili ka arën formën e e dhehjes. Pse, për i urti që ka i din Zoti Gjellet Gjellaluhu, por pse në formën e dhehjes, nga se njëriju, kanë thonë djetarët, ma letë e pranën në simin për e ati cili është për shembol i regullum, i parfumost, i heshëm, papo, Andaj Allahu gjele Gjibrilin, Allahu pse nuk e qoj wahin me meleku në vdekjes? Pse, pse se qoj kuranin me meleku në që ta mërshpirtin? Po këtu ato ardhë me mësue, jo me me ta mërshpirtin. Kur dhenë me ta mërshpirtin, a jo mësele tjetër. Pra, Allahu ka dhe melek shka të tryshton. Ka ndaj kanara për transmitime se meleku në vdekjes veç me paqë nënë trupi. Ska nevoje me ba shumë punë. Pas ta i ka disa pr proceset të shkullës zotin aruj dhe në faljtë. Andaj pse dihja ka fond dietarët që shpallja dhe msimët njerëzit kanë dëshirë me me mohon andaj nga kjo kanë thon dietarët se hoxha mësuesi arsimtari ai çka jep msim smuret më me shku me me kry punën ç'i çdoaj me çfarë do të jesh me çfarë do veshje por duhet pak me me urregullu pse bashë njerëz të tumur msimë andaj duhet me me u bë serioz dhe me engarku më tepër se sa e zankoshme andaj vite e gibrilit në formën e dëhjes, e katërta dhe kjo është ma e pështira e katërta dhe kjo është ma e pështira prej formëve që ka ardhë shpallet e pingamberis e zëllem ku ka thënë alej salatu e selam thimithli sal salatil gjaras me tingullin me zhurman me zërin e ziles gjaras zile Me këtë tingu, ka thonë bëngamberi a.s. Ua hua e sheddu a leje. Dhe kjo formë është ma e fshtira për mua. Ka thonë djetarë tësë është ma e fshtira. Ka thonë a isha radiallahu anha. Kur i vinte që këtë formë, u, u mbulon të bëngamberi a.s. në djerës edhe kur i shte dimën. U lanë të djerës edhe kur i shte dimër. Pse valë, nga se kjo ishte forma ma ashpër, ma e fshtirë, që i vinte shpalja. Si e dëgjohën të pengamësën në një zile për mrejna. Edhe ajo, mirëte nga ka dalë deri në, në duke ushtu e për masa e kësaj zhurme, dhe pasaj kërë ndalëte dhe u tërheqte, atër i dirë që na jetët pengamberit, ale i salatët sëramë. Sigurë për shemblë, njëriju e ka e, të limitum dozën sa mundet me ndi, me vesh. Shkenca dhe fizika ka trajtim të veçantë, se sa është ato uh, uh, uh, zhurma dhe forma se sa mundet me duru veshë nëse e kalon një limit qka banë? shurdohet shurdohet ndërë qka po njërzit kur, kur ka, ka shtipjet zanit automatikisht kështu naturë që ino në veshë ino në durët edhe pse? se e ndisa të shikletav ështu edhe drita nëse është në dozën matë madhe nëse është në dozën matë madhe e qëron një rihë Andaj kur i vente kjo zile, e shçetonte, është e mundënshme, ai dërsin, dërsat. Andaj pejgamberi s.a.s.l. ka thënë, kjo ka qenë më më e rënda për mua. Pastaj pejgamberi s.a.s.l. forma e 5, se si ka ardh shpallja, është forma e Xhibrilit. Forma se si është kriju në krijimin e tij Xhibril alayhis salatu wa salam. Forma e 6 është Drejtë për drejtë nga Zotë i Gjellilë Gjellaluhu. Forma e gjashë, drejtë për drejtë nga Zotë i Gjellilë Wahala. Kjo kur ka ndodhë? Në Mi'rajë. Në Mi'rajë. Isra, isra dhe Mi'rajë. Isra në Aqsa. Mi'rajë në qilë. Kjo është, dikush, i përzijet. Isra me shku në Aqsa. Me esë në atër. Mi'rajë, kur i ka folë Allahu Gjellilë Wahala përëm sëramë, në? Në miëraj I ka full drejtë për drejtë Zotive të barë e ke Uethe ala Dhe kanë polimizu djetarët Në formën e, e shtadha joshtë A e ka po Zotin e vetë Gjelle Gjelalu Dhe më e sakta është Nuk e ka po Nuk e ka po Allahun të barë e ke Uethe ala haditin e sa i muslim E kanë për për nga mberin A e ki po Zotin tanë Kër keshku në miëraj ka thon nurun fa an arahu ka thon drit e madhe ku ta sho drit e madhe ku ta sho andaj kjo forma e fundit ato dietar çka mendojn se e ka pa thoin edhe i ka fol direkt e para direkt me zë dita me zë ve dhe dhe shikim, por se këto e fundit nuk çëndron tek shumica dërmungse e sahabeve, tabeinve dhe shumica ole madhe. Por këto ishin ata forma të zotit që kanë përmend dietarët se si vinte i, i i i i harta shpallja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai ato që kanë përmend dietarët në këtë periudhë të shpalljes është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam frigohej mos të haron te Kur'anin. Dhe çka bënte e shpejton të ledzimin, i leviz të buzët shpejt. Anderë, Allah hu i zbriti ajete. Allah hu i zbriti ajete. La tu harrik bihi li sëneke, li ta gjela bihi. Mosë shpejtoti levizin e gjuhës të tëne, duke u tutë, se po t'ikë. Shikop e nga mbejdi së sellem, sa, sa mesajësitetet e ka morë ketë punë. Sot njerëzit, qështë dojnë në më mësu elmin? Qështë dojnë në më mësu elmin? Ha? Ha? A çato i tancoj pak. Jo, jo, pejgamberi më tutte mos i ik as në zanore, as në shkronj. Pse? Me të shpallje Zotit. Ndoshta po mshpallot një ajet e un pe haroj, pastaj pe haroj me kallxuva. Barë madhe. A e kenë në këtë bor? A e kenë në këtë bor që njerëzë mos të mos të um mangsojnë diçka. Andaj pejgamberi sallallam na hajin lëm tumir, çka fa? Kur i mbledh di këtë njerëz me kë që ka dha shikoj ka qili Allahumme helbe lëght Allahumme feshed tha o Zot a e kumqun ven o Zot dëshmo pse bare madhe fjarin e Zotit valaj sot njerëzit sot kur e qon një njeri madhi thot shkot duj filanit a i mundot precis me jashkrujt apo qish ka than pse sot është është bar e fjarin e Zotit gjele gjele luhu anë dhe fjarin e Zotit të të më murë seriosë Nuk du të me kalu ati reshtat, hajtëse Nuk du të me morë serios Edhe kujtja komunikojnë nga njëse du të me morë serios Dhe kjo është bare o gjallar dhe djetarve Se ti të në gjikimin nuk qpoton asë gjemati asë kërkush Gjemati respektohet Por nuk ka munëci gjemati me, me, me, me, me qenë Ajo shtipja e cila i trego në oshës Qka du të me kalzuhet dhe qka jo Andoj për nga mberi se se le muftot te Mus të të hi këtë një ajet E pas taj mus të kalzon te Por du Dhe mi ka dhuket ajetet Dhe mi ka dhuket të gjitha ajetet Andaj për nga mberi sallallahu a.s. Ves njëher I ka shkun dërmend Me shtu e një mesele Me shtu Allahu min njëher me shpa dhe ka rru Ka ragu e Lëkad kitte tërkenu i lejhim shenjën qalile Tha oa Muhammed Ti pa non pakata Lëvla e në thebet nëke, mos më ka në që na të forcum. Apo? Në na të forcum. Prit të pak oqar të foli me këtë të mdojtë. Thanë, heke pak bilalin ti, heke pak. Dvina në të mdojtë. Aho, u qëllual e reagoj. Ti tha, vesh që ashtu jo që shtojnë anë, jo ti që shtojnë ata. Andhe, Allah, vesh në dërmen, di kishtë e shku, subhanë Allah, vesh në dërmen. Ama, Allah, u reagojke. E sot njerëzit, lejat, lejeket. Lejë atë, lejë gëtë Fjala Zotit e pa pozitë e njërzit Andaj Allahu në tregoj në gjuhë në pingamberi tonë Se se lem në Kur'an kër u anë ku O Zotë Këta njërzë spemorin me mesër jazë Kur'anin Andaj pingamë sënë më të të të Allahu që ka fa? Musë u gutë Anë i mirë është më shtetsu Me pasë dërtë Nësë kjo bardë Por musë u gutë Pse? Se sikur që ti s'kej ditë me ledzu Në ata ledzojnë o Te skriti me lezu, ne dha lezojna. Andaj dha Allahu xhelalil u mos uqudme me lezimin e shpejt. Pastaj çka i tha? Inna aleyna jam'ahu wa qur'ana. Na tamledhme. Pse i thane na tamledhme? Sa ju thon te mos pihiq diçka. Pse mundni fjali ihiq, ajo e prish kuptimin. Tha na tamledhme, te re rahat. Te skriti me lezu, skriti me shkruajt, as te skriti kemar kjo, çunje re re rahat, na ek, na çuhta ke na zbliçash do ta ruina. Kur'ani dhe nata lexojna, pastaj dha Allahu te bareke ve teala, fa iza qranahu fatteba qurana, fatteh te ke nje obligim. Kur nata lexojna ti goje, ti veç goje. Dhe kjo çka argumenton. Allahu pre njerës veç li veç goje. Veç ju me nguh pastaj ju ne ket punkt ja usulsi. Ju veç ngona Kur'an, a dha çka tha Allahu dhe lola? Fa iza qura al-qur'an fastami'u la lajlakum tërhamun si sa si sa shpejt apo uni rezultati zoti xhelaluha ta kur të lexohet kurani ju veç ngoni me vëmendje veç ngoni me vëmendje edhe keni më mushiroha kaç andai tha fillim ta ti mos ugot na ta lexojna na ta mledhna ti veç ngo thumma in alayna bayana e kur ta ngoj na ta munsojna me leduci çe kingu ke mrekullia zoti xhelaluha xhelaluha ni har me leju dhe Me njëherë me, me e kuptu. Kanë thonë djetarët dhe këta zote e ka të rëshigute ulemat ma vonë. Të Bukhariju, të Muslimi, të Ebu Davudi, para ti Ebu Hurera, Aisha, Ebu Saeed el-Khudriju, Ibni Abasi. Këto e këshin të rëshigut qka? Para mendoni, para mendoni, në vitin e shtatë e pranon islamin Ebu Hurera. Katër vjetë jeton me Muhamedin sallallahu aleyhu sallem i transmiton 5700 hadithe. Dhe ka thënë edhe 5000 diçka si kam kallzuar. Por katër vjet. Le ta provoje kush doje për katër vjet me i mësu 10000 hadithë dhe përmendsh. Për katër vjet. Kjo çka? Dose kjo begati e Zotit, ju vetë ngoni ç'i duhet. Krejtjërat në Usus Mina. Kjo begatia e Zotit Xhelle, Xhellwala, andaj prej kësaj pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam nuk e ka ë është mëtuë leximi dhe nuk është gutna leximi. Pasta i filon qështja e davetit, këto ishin format sa ti kam përmen djetarët dhe ishim simet e, e fundit të pengamberi se si duhet të pranon Kur'anin dhe tashk ishte tjetër brengë mo. Cile ishte tash brenga? Ketë Kur'an me dëportuna për njërës. Dhe kjo brenga ma e madhe. Brenga e par ishte njëherë dhe një sa u stabilizu vetë. Që si është kjo pun, si vjenë si forcovët, ta është brejn nga tjetër e kjo ishte edhe më shqecu që andoshta e cile kishte shqecu 23 vjetë si me komuniku të njërzit s'ka ma zorë se me shti Kur'anin të njërzit ma letështi muzikët sa Kur'anin ma letështi një këngtare se sa një, një ajetë të Zotit Gjele Gjeleluhu andet për nga berisem shumë më shqecuë shumë me kishte brejnë Atë shumë ka mëri brengë nga Muhammesën për me shku Kuranit e njerëzit dheri sa Allahu i ka thonë O Muhammed Leallek e bëkhi unë nëfsek Allah e ku në muëminin O Muhammed, kime mitë vetëm Kime mitë vetëm që s'pobohën musliman A e ka mitë dikush vetëm për njerëzit për më, më s'pobohën musliman a, a ka shku dikush me brengë qaqë largë Sa që të shpija vajtëm pëse njerëzit s'pobohën që s'duhet A ka shku kështu radhë, radhë, radhë. Por se muhamin sa më dojnë të me me mid vetën. Allah uja citoj. Allah uja citoj e nuk tëtë, nuk, nuk e servilos. E për një me e ka, e ka brengos vetën. Andaj, prej këtu ishte moj periud tjetër. Periud e shëtsimit, si me komunikuje fjallën e Zoti Gjelle, Gjelle Vjula. Të nëruar gjëma të li, neve tash për para i kemi 23 vjetë. 23 vjetë për 20 ligjeratësha në kanë metë kursë, mujmime me, Por me fol për 2 vjet, për 1-2 orë, ah, s'ka mundsi. Por të na do të mundohemi maksimum me përmend 5 më të rëndësishme të historisë së pejgamberis sallallahu alaihi wasallam. Pra pichetu e andej deri në fund i kemi 23 vjet. Andaj shpresoj që ai i cili don me cen porcelle me neve ta marr një libër, ta marr një libër si nektar i vullosur i historisë pejgamberis sallallahu alaihi wasallam. Apo i dërguar i Allahu t'i fundi se sellem nga autori Ali Sallabi, apo t'a merë zedul me ate i bënkaj i me l'gjozije, të gjitha të, të tutria janë të përkëthira, dhe të ndihmo mi bashk, në bashkveprim që, edhe ti mës të mlesh me shku me hum, po edhe ju t'keni ma, ma prezende dhe në paraneshme në, në këtë legjarat. Dhe se kjo historie është historie e, e njërzimi që e, nuk përpsëritet, nuk qonë më Allahu për nga mberë. Kjo pejgamberi i fundit. Andaj na sa më shumë që studiojna, aq më shumë e e shtojna dozën e Islamit dhe Imanit në zemrat tona. S'kenë vetë të pejgamber, që ju vula e pejgamberisë. Andaj do të ndajmë periudhën e pejgamberisë sallam në 23 vjetore në disa në disa ndarje. Dietarët e kanë ndarë shumë ndarje, por do të shkojmë në ata shumicën e dietarëve se si e kanë ndarë. Dietarët fillimisht e kanë ndarë në ndarje e Mekës dhe e Medinës jo shumë lot. 13 me 10 vjet me din. Kështu ndahet ndysh. 23-shi ndahet ndysh, 13 e 10. Pastaj këto dinë ndarje, çdo njëna prej tyre ndahet në disa dek tjera. Për sa i përket Mekës, Mekja 13 vjet ndahet në dy periudha. Periudha e parë është 3 vjet davetim sheft. Dhe periudha 10 vjet është daveti haptaz dhe kjo 10 vjet ka shumë ngjarje. Periudha më më e e, e izoluam është periudha travieçiole. Porse ka shumë rëndë kjo. Derisa kanë thon dietarët në periudhën më më ligjisht, më dopt e kanë pranuar Islamin njerëz më të mbydhë. Njerëz më të mbydhë. Çka e kanë et Islamin dhe kanë çarkullu Islamin. Andaj periudha Mekka se 30 me 10 vjet tram sheftas 10 haptas. Pastaj periudha Medinase, e cila është 10 vjeçare dhe llogaritet nga dalja e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem prej Medinës, prej atij momenti llogaritet pjesa e Hijrit. Pjesa e e emigrimit pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem në në Medinë. Kjo periudhë si ndahet ka shumë ndarje. Ne do të ndojmë tri pjesë që do shumëica ulave. Periuda parë Periuda e mos stabilitetit, periuda e luftrave, periuda e cikleteve, periuda e sprovave, periuda e e e e mundësisë për mushkul këtë kjo, këtë kjo begati. Dhe kjo ka shku ndikon 6 vjet. Qysh nga emigrimi, 6 vjet të plota s'ka pas stabilitet në dinë. Gjithmonë ka qenë, do ta shohim, do ta shohim me lejnën e Zotit Xhelal u kët periudha. Pas taj nga viti i gjasht, kur pengamberi së sëllëm bënë marveshën e hudejbjes, marveshë e pace me kryetar dhe presidencën e arabve, atëherë pengamberi së sëllëm e shfridzon këtë periud deri në vitin e nantë, kur atëherë thimë besatimin, atëherë shkëndodhë? Këtë periud, pinë gjasht, deri nantë pengamberi së sëllëm e, e shfridzonë mundësine, stabilitetit të Medinës për me dërgu letrat e të mbretët, të Hirakli, të Persianët, në Egypt, e kështëme rap, ju qonë të letrat për nëzrap, e slim teslim, prana i islamin, unë jam i dërguar i Zotit. Pas taj viti i nëndë, e deri në fund, për nga mberi së sellem, e kanë qujtë këtë periud, periuda e tretë, periuda e delegacioneve dhe ardhjeve të kabileve dhe njerëzve që pranuan islamin te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kjo llogaritë periudha e çlirimeve të Mëkës. Kjo llogaritë periudha e çlirimeve të Mëkës, çlirimi të Mekës eksto me radhë. Andaj keni parasysh kët hart që pastaj kur thohim kur thohim periudhën e msheft, ti di e parasysh 3 3 vjeçari pa. Kur thohim peri, periudha haptaz, çka thuat 10 vjet i dit në Mekë. Kur thuhet periudha e cikletit në Kur'an edhe në Sunat, çka për çollim 6 vjeçar i parë. Kur thuhet periudha e paqes, çka për çollim prej 6 deri në 9. Çka ka periudha e paqes letra? Letra ka thubë pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem nëpër mbretëri dhe periudha e kundit është periudha e çlirimit dhe vullosje se pejgamberisë pejgamberisë sallallahu alaihi ve sellem dhe realizimit të mesazheve të Zotit xhellal xhelalihu. Zoti Jonxhle Xhelalehu sa kthej çë pejgamberi sa sallam 3 vite të tërë fshehtas. Fshehtas. Kjo fshehtas, kur tham fshehtas, unë më shahar, kur i lexoj këto këto tekste, këto histori, këto histori dhe komentin e dietarëve, edhe del doniherë këtu me qeshur qarshi, edhe thuq këta janë njerëz pa përsëritshëm. Këta janë njerëz pa përsëritshëm. Mos më paskon ata, na nrish si më sot. Mos më paskon ata, na nuk i shmi sot. Allahu i ka kudretë të amboja për po flas mi për sebepe, për ligjet e, e, e, e zhvillimeve në tokë. Allahu çka bën me me kudretën e vat, na nuk përzi mi atë. Por se me kudretë njerëzore, me me bash veprime njerëzore, mos më paskon ata, na nrish si mi sot. 3 vjet Ska guzhu, medal, asë një fjal, jashtë të ligjit që ka thonë për nga në berisë e sellë. Tre vjetë se në kanë morën veshë, koreshë, ku janë të takue? Tre vjetë. Unë e mendoj se tre orë nga duhet satë. Tre orë nga duhet, të shmikanë të ngarkun me këtë bardë, tre orë nga duhet për mu morë këtë veshë, edhe mu prishë këtë. Tre orë, vesh. apo në kohën e Facebookit, e rrjetëve dhe internetit, tre orë. Gabe me kajt, deshdo të me mshëvë këtë punë. Gabe me kajt. Ka njerës që që duhet se fojë? Jo, përse me mshëvë këtë punë. Tre vjetë për mshëvë shna. Por se Zoti, jo në gjithë qoj bura. Qoj bura që të pinga me, se të mkur i tha mshëfe, mshëfe. Mshëfe. A da jo më më më më këtabit. A më më më më këtabit, shpesh atë u shqëtëconte. U shqëtëconte. Dhe shpesh nërë kak pas me ja izolu krenarien kër i thonë të ja Rasullullah pse me duru për këto mshuna, me nga mshu nga mshu për mshu këto mshu nga me pasabra o o merdhe kështu ja mërëdhën o merdhe kështu ja mërëdhën kështu ja si kleta ta me trajit i mështu me mujtë asë me thonë vesh me duru e kër banën mërën e që ka tha ja Rasullullah pse pëshkru në ti qështu dojnë ata pse pëshkru në qështu dojnë ata Onë ami dërguam i Zotit. Andaj këto kit skena, kit këto skena, çka argumentojt se ata nuk lëvizin vetëm siç ka thënë Zoti Xhelel Xhelalu. Çish ka thënë pejgamberi (sallam). Andaj nëse ti don më e pa, pse sot njerëzit janë këtu? Pse muslimanët janë këtu? Se nuk janë mësuar të thonë semi'na u ata'na, dëgjojmë dhe, dhe respektojmë. Pa dëgjojmë çka na dojna dhe respektojmë çka na dojna, andaj ndodh kjo. Ndodh kjo, çka ndodh. Andaj 3 vite të shtëpia e Arkham, i bën ebil Arkham, el Makhzumi, nga fis i Makhzum, një fmi 16 vjetë të shtëpia ati, a i fmi ishte, a i fmi ishte, por se, por se, do shta e kish, e kish përfshime për rrinë e tina, një numër të matë të, të njerëzve. Andaj filloj islamin pështas, të kështëpia e këti njëriu. Para kësaj, pengamberi së sellem, davetin dhe thyrin e partë e kush e bani e bani të të streh e i parë Khadija r.a nda i tha Allahu Gjelliz Gjellal u më ka urdru me mbesua derin fillim qka i tha i te qka pëndov kuru vërtetu se janë për nga mer i a ja prezentoj thyrin që me pranue islamin e tash unë s'pudu me i detale djetar kanë i detale që ty nuk ta merë mendja ka një detaljës e së ta mërmenja. Unë e veç një detaljë, për du me e cekë. Gruje, ma e modhe, ma autoritet shme, me paret e saj, ishte bo ki i pasur, me paret e asaj, ishte bo ki i pasur, Muhammed e Zhele, a i s'kish pare. Dheri se sa e vërtetoj që ishte nga mërë, zdi ke ishte ka përndohë, e vetë ke Khadijës, që ishte shpe shpegu këtë punë, e qoj të gjalli ajgjës vetë, të gjalli ajgjës khadijgjës, dhe në fun pithot pranoj e islamin. Më unë jam pengamber. A është të kletë për khadijgjën kjo? A jo. Por shemur, unë të bon atit me pare, unë të mërtova, unë të tishpjegojsh e dërish tash të tis... A? Ja, në nisën. E para. Andaj kanë thonë, djetarë, thëtë i mëll e thiri, dhe gjithashtu i më haqërë, al asqalani ibn ishaqi kanë pojtushmëri se njeriu i parë i cili ka pranuar islamin dhe ka pranuar për pejgamber pejgamberin sallallahu alaihi dhe sellem është Hadija radhiyallahu anha. Andaj këtu i tej kaloi Hadija. Ai këtu i tej kaloi dhe nuk tha, nuk kur gjon nuk tha. Andaj ghibili tha, po thot zoti jot bani salam Hadijes. Bani salam Hadijë, kjo është privilegj i madh. Pse? Andaj njeriu i parë i cili e pranoi fen ishte gruaja. Njëri që li, pari që li, Ifejn, ishte e prana i fejen Ishtë të grue, thot i bëllë ethiri Këdijgjetu awalu khalqillahi Esleme bijma il muslimina Lemje të kaddemha regjullun wal amraetun Po e citoj Qëtë dikush pastaj atje Nëse donë me hullumtuve Ka mundësi me hullumtu Thot i bëllë ethiri Njërë për historianve të mdoj të muslimanve Në uzdu l-gabe Thot Krijesa e par Me pajtimin e ketë muslimanve që nuk i ka parapri, as bur, as gruje, në pranimin e islamit, është khatidja, radhjallahu anha, o ardaha. Pas taj, pas këti, kush e ka pranu islamin? Pas këti e ka pranu islamin, djali ajës, djali e botalibit, Ali ibn ebi talib, radhjallahu anha, dhe i ka pas dhjetë vetë. Shkurtimisht, Aliju ka qenë për njërës dhe zëtë, e ka rritë për nga meri së zëllëm. Aliju e ka rritë për nga meri së zëllëm. Dhe ka do shumë Alion. Në nëse në mundësën Allah u Ramazan e tjetra, tjera me pas imër dhe shëndet, dhe të plasme për këtë një rritë madhë. Ebu Bekrin, Othmanin, Omerin dhe Alion. Alion e ka rritë kush? Për nga mërë i sëllëm. Pse? Për nga mërë i sëllëm e ka pose e bu Talibi shumë djemë edhe shkishte komoditet financiar atështë të mirë dhe i shkoj i tha për nga mërë i sëllëm i sëllëm i dhe mëmuta riunionin. Cilin ja dha Abu Talib i tha, "Aqilin s't mallesh ti ka ndush me arë." Aqilin s't mallesh ti e mor Aliun radhiyallahu anhu. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja dha frymzimët e para Aliut. Ai ishte rritë edhe para pejgamberisë në mjerit mall dhe e pranoi në moshën 10 vjeçare. Ali ibn Abi Talib radiyallahu an islamit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fa salit ku shperanoj islamin e pranoi Zaid ibn Haritha. Zaid ibn Haritha. Ky ishte rob, ky ishte rob te Hatijja, por pejgamberi sallallahu alaihi kit pelci ky ki djall. Dhe i tha Hatijja sa ma jap mua. Ma dhoron mua. Dhe Hatijja, festa menja mara. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi kët njeri të bënnahu, e kishtë të birësue, dhe ishte i njohër të arabët, Zajt ibnë Muhammed, Zajt ibnë Muhammed, por se Allah u gjelluarë në luftën e ahzabit, në ma vona tje, e këputi këtë, birësimin. U dëuhuhum ila abaihim, tha Allah u gjelluarë, thyrë një djemët me babalartë babalart, një të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t me lejnë e Zotit Gjellë Gjellë Luhu kur dhvim të njarja e ti pas ti, ku që e kam pranu islamin? të gjitha vajzat e pingamberi së zëllem krejt qika të pingamberi së zëllem e kam pranu e islamin të pingamberi a leji salatu vë selam dhe kë ka qenë prej nderit që e ka po Zotit Gjellë Gjellë Luhu pingamberi së zëllem dhe nuk e ka e ka shqetsu e familje si kur ka po zisa disa pingamberi, janë konë shqetsu e familje për A dhe ka thënë bën kaqim el-juzie nuk e ka përlocur Allahu ndonjë pejgamber si pejgamberin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Nuk nuk e ka ndrur ligjërimin, çu që, që, që ka ndrur për pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam. Andaj Allahu جلل ka thënë: "Inni a'idhuka an takuna min al-jahilin." Tekshilloi O Nuh, mos u ban për ignorantëve. Veç me thonë mos u ban për ignorantëve çosa se qeta. Kurse ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka thënë Davidit, O David, Mos injek epshët e njerëzve, veç me thonë se thonë siklet. Mos injek epshët. Nuk kurçi si ka thonë Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Nu Ali selam diollin ka pas... e ka pas. Kafir. Janë bre Djembe e ka pas kafir. Ondaj i ka thonë ja Abu ne jarkeb me ana. O jali a matmene ve ibn ania, por sa i ka refuzuar. Luti e ka pas grujen. Shkin. Çafir, jo besimtar, ç'i duhej çuja. Allahu jallahu ka thonë وكانت من الغابرين لا يدهئ ن grupos ne të shkatërruar edhe në në zjarr e ka thënë Allahu ajuz blok kuptimin kuptimin jo të mirë andaj luti e kish problem me gruajën edhe nuhi e kish problem me gruajën apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahu e nderoj Hadija pranoi më një herë, vajzat e pranonin më një herë, Ali e pranoi më një herë, Zejdi i cili ishte dhurat prej Hadijes e pranoi më një herë, dhe kjo ishte stabilitet për pejgamberin Sallallahu Alaihi Wasallam, që baram familjen e parë ta ketë të të qëndrueshme. Dhe kjo është shumë e në rëndësi, që njeriu të fillon dhirrën nga nga brenda, që fillon dhirrën nga nga brenda. Andaj vajzat e pejgamberit Sallallahu Alaihi Wasallam e pranuan dhe ketë këto njerëz që ai përmendëm ishin brenda shtëpisë end superman asnjeri jashtopis Zeidi Aliu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte kujdes për to vajza e beyn selam Hadija asnjë jasht dhe i pari njeriu i cila ka pranu jashtopis Islamin nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam o shoku i tij i ndertshëm i fisnik i bujar njeriu më i privilegjuar fitr tokës pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ai është Abudullah Ibn Uthman Ibn Amir Al-Qurashi Al-Tajmi Me emrë dhe nofë kënëti Abu Bakr Al-Siddiq Radhi Allahu anhu E ka përmenë zotë i unë gjellewala në Qur'an E ka përmenë zotë i unë gjellewala në Qur'an E ka përmenë të gjennetën Qur'an E ka përmenë sotë shoki Muhammadin qu Qur'an Idhja kullu li sahibihi La tahzen Tha Allahu gjellewala Kur aji i thonë të shokit vet Musub mërzit Kusë e shok i vetë? Oshë Ebu Bekër e Siddiq Andaj pengamberi s.a.s. E kishte privilegjin Që i pari Të cilin ja prezentoj Jashtë të pijes Ishte shoku i ti Ebu Bekër e Siddiq Andaj thë pengamberi s.a.s. Duk e ilafdruhe Ebu Bekën r.a.s. Tha ma dheautu aheden fil islami Ma dheautu aheden ili -il islami Nuk e kam thyrë di kanë në islam Vetëm se Ebu Bekër e Siddiq kanë të lehu, indëhu, kebua. Vetëm se omenu pak. Se kam thyrë dika në islam, vetëm se, ja, takshyri me pak. Omeri, Othmani, është menu pak. Shkurt, shkurt, kebua. Njëherë, njëtë menume, njëtë menume. Ue nadarë, dhe ka shiku, ue të raddut, e dikush është të rejtë prapa, pasaj prapo është këthije, illa ma kana min ebi Beker, iban ebi Kuhafe vetë të mse me përjashtim Ebu Bekër djallit e Bikohafës Abdullah ibn Uthman al-Qurashi radhiallahu an ma akeme anhu hine dhe kërtulahu aj asë njëherë së shtagnu dhe nuk ka lëkund kërja kompormen islamin andoj kjo ishte prej asaj që ka kompormen djetarët në pranimin e islamit njërëzve të parë të, par, të këpengamberi sallallahu aleyhi pasaj Ebu Bekër i dulë dhe boni da vetë i pari që ka boni da vetë Ishte kush? I pari, çka e bën i Davet, Ebubekri es-Siddiku ishte shok i vet. Shiko, zinxhir, Ebubekri shoku i Muhammedit (sallallahu alaihi wasallam). Ebubekri tash e dhir shokin e parë dhe krijoi këtë ubandon elit, shkalla më e lartë e njerëzimit, shkalla më e lartë. Sot me kundërshtu, shiko na a jemi atë periudhën alo, alo friqe ishte. Por sot me këndështu e bu Bekri në kë që të shmë matë. Me dhonë haj se ka qëllu e. Se ka qëllu e. Kë që të shmë matë, se zotin unë gjellon e këngriqëm. I parit e sërinit i ban i thiri e bu Bekri së të diku, ishte Othman ibn Affan. Radi Allahu anë. I diti Zubejr ibn Awam. I treti Abdurrahman ibn Auf. Ta quajm trektari mëj hatashëm jasa i kohë. Vastaj Saad ibn Abi Waqqas Va wa Talhatu ibn Ubejdillah 5 njerëzi Të cilët Tut 5 të me emën E kanë mor Lejen me hingën nëtë për kësaj bote El Bu Beshirin 5 nga 10 të përgëzuarit Në dorën e Ebu Bekri I 6 të për tëre Ebu Bekri Siddiqi an. Andaj Ebu Bekri posa e ja pra në islamin. Me një herja u prezentoj njerëze mat a për të cilet kishte muhabet dhe kishte kuvend me to. Pas thaj e bubekërësiddi ku vazhdoj davetin e tina dhe qdo kush qa kishte mundësi me thyr dikan e thyrte në islam dhe hinë një numër i madh i njerëzve në islam dikun 60 njerëz në davetin fshehtas të pengamberi sallallahu alaihu sallem prej tyre ishtë njeri i madh ابو عبيده ابن عبد ابن الجراح تي تسن جودي باسم امين هذه الامه بسنيكو تي امته تصل امره بالخطاب يشندرو من خالد بن خالد بن رما رما ابو عبيده ابن الجراح ابو سلم ابن ابو الاسد ارقم ابن ابي الارقم عثمان ابن مذعون اشو ما شو njëra shësi të cila nuk do ta ngarkojmë ligjratën me emrin me emrat të këtyre njerëzve, por ajo çka duhet ta kuptojmë se filloi filloi me me ardh njëri pas njëri te pejgamberi sa selam dhe për ta pranuar islamin. Kjo ishte periudha 3-vjeçare e davetit. Dhe me këtë e thepërfundojnë. Vetëm se do të më nxjerrë disa mësime të shkurtë në këtë periudhën 3-vjeçare që dalin pasaj të dhjetëshi tjetër. Fam por shkak kohës duhet më me, me një ngjesh rrethana dhe ngjarjet që, që ta shohim këtë historinë të pejgamberit s.a.v. pranë 33 vjeçarin e parë në davetin traf, e Msheftas te shtëpia e Arqam ibnul Arqam dikon afër kodrës Safa u mblëshën pejgamberi s.a.v me shokët e tina me Abu Bekr Siddikun, me Uthman ibn Affamin, me Zubejr ibn Avvamin, me Ali ibn Abi Talibin, me Zeid ibn Uharith, me Uthman ibn Mad'unin me plot sahabe Ebubejd ibn al-Jarrah, kategori e madhe, Bilalin, Suheibin, e shumë e shumë njerëz të tjerë që e kishin mbrojtur Islamin në këtë periudhë dhe ishte periudha 3-vjeçare rresht emshaft. Dhe pastaj kaloi periudha e e hap. Nga këthe kjo, të nderuar xhamatli, deri ta ort kanze shumësim me nevojë do t'i përmend mi disa prijtëra e para, prijtëra rëndësia e davetit të njerëzit mëtë aferët në familje. Cële të në mëtë aferën familje? Djetarë ka dhënë, me pasparë për e nësërëm, gjallë babën dhe nanën, të ato këshku. Argument? Sigur Ibrahimi. Të pari në da vetë që e ka bo, ja e beti. O, baba jam. Të pari njeri me babën e vetë. Për e nga mësërëm nuk e ka bozë babën, asë nanën. Të pari njeri kanë e ka bozë Khadijën, të shpija. Andaj ka ofru Khadijqës. Andaj kjo shumë në nëci, ta kuptoj. Nëse ti je dërtli, ki gajle, je i gajlost, ki breng, që ti përmirsojsh njerëzit. Nëse nuk investon në familje, të kontestohet brenga dhe realiteti dhe sinceriteti asaj brengë. Pra ti si kur përmime me dash me përmirsoj njerëzit. Po ti që ti ishka të lidh me gjak, me shpirt, me, me, me emocion. Ti akë ja që prezentu që ti njëherë. Ti më logj mëshpato. Ana ze teta i kalon këta, çka ndodh? Fut dëshimet e njerëzit. Çat po njerëz? Po kemi na dash të mirën, pse si ndreshit vetët? Pse si pse sugajlos për vetët? A mu po mbyj kam më shumë se baban e vet? A mu po mbyj kam më shumë ze gron e vet? A mu po mbyj kam më shumë se çikën e vet e djalin e vet? S'mundot. Çka mund të ndash më shumë? Kjo është na natyrshmëri. Andaj Zoti i jëllë wala, edhe kur i tha më dor haptozi çka i tha? kuda shiko mos nuk i dhash kontaj endir ashiratak al aqrabin anasur ya shuara kur zhriti dhe i tha do të dal tash haptazi do të flas me nesër me neën e Zotit xhelalu ala ka ka ne vledi pejon ram o kuraysh o abdu manaf o familja e Abdul muttalibit asni këto pse familja e parë andaj të ndëruar xhamatli na kur dobëm thire në islam duhet të më investu fillimisht. Fillimë marrim, fillimë marrim. Në familjet tona, në familjet tona me vendos kalaja. Andaj nëse ti je shefin e njëri se ka dhënë maksimumin me babën, me nënën, me gjyshin, me fëmijën, me axhën, dëshoj. Dëshoj. Pse? Të garantoni. Jo unë, të garantoj njerëzit e dijes se aj njëri cili nuk ka investu në familje dhe nuk, propuko, nuk ka gajle për familje në vetë ta di se ti e hm, nuk ta doba shtë të mirë leja ta së mund është me ma dojshë me të mirë ata të lidhë gjaku me muqa të lidhë me ata të lidhë gjaku a ndaj Allah u shiko e dinë Allah u shikë funksionon njërzimi njërë të gruja të qikat pa asla i ditë këtë të kusherit Ano i ta kuptojmë këtë mesel të Zotë i Gjelle Gjelali hu. Ti investojmë familjen e arë. Ta regullojmë grujën, ta regullojmë gjalin, qikën, vlavin, babën, nanën, e pasaj. Nësa ata refuzojnë dhe këmgullin më vazhdu në dvetën, që ka me ba? Cikur e bu lehebi, a, gjekishte. A, gjekishte e bu lehebin. E bu lehebi, a konë njëri majhëshëm. E bu leheba, a di pëse i kanë qytë e bu leheb? Leheb, qka? Zjarë i ndezër, ka qenë i heshëm a i ka po propagandë kunder pengamberis e selleb, po a i refuzoj të bet lep, këtha, u malkopsh se në thirti përsi pun ma qove ditën kot ha, se klet i marë por se përënzëram, qka i tha, Allah u gjellora tha, të bet jetë ebi leheb, u malkopsh i ndur të ebi leheb, i tha, rriti rahatëse a i ka thojit, si ki ti, andaj pengamberis e selleb i filloj nga nga familia, nga ka të të një një njësë Nga familja, nga familja, andaj, pengamberi se se lemnam son neve, nëse do një me shiku di kanë, a e ka, seriosisht, a e ka, për një me, a e ka, a e ka hajgare, shikon i mrejna, jo, me i mrejna, zotin arut, jo, jo, pa ato kur dalin jasht, si e tojnë islamin e ta, si janë të regulum e ta, si s'ka mund citi mi tha njërzve, mos vjerni, në banu njërzin dërshëm, banu të devatëshëm, e të shpia, a ju këto, jo, ja, jo, ja, jo, të shpia, Andaj i tha, pengamësam, oj Fatime, mëlqit kam, ama të Allah o kurqasë të bajdo bi, oj Safije, hal të kam, të Allah o kurqasë të bajdo bi. Apo, pse? Pse i tha këto? O Abbas, o është kam, të Allah o të bajdo bi, mos të gabohje me të shku me nja se më kije djel djelë vlavi e une kam mëntrimet bodishka. Asniharë, kjo së në zitetë. Andaj të investojmë në fillimishtë e familje. E ditë e të ndërruar gjemëtli, është Se Islamin e kanë pranuar njerzit të mëdhoj fillimisht. Hadija, Abu Bakri, Abdulrahman ibn Awfi, Abu Bilal ibn al-Jarrah, tonë janë këto mëdhoj. Ejo si thoi njerëzit se fillim e kanë pranuar fuqarat. Një dop, njerëz të cilës s'kan pas pesh si Bilal. Jo ja nuk është ashtu. I pari që ka pranue, për pëmdoj, e ka pranuar për pjesë të mëdhoj, Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr as-Siddiq të nderojë xhamatli në at kohë sikur me pranuar son për një presidencë më të lartë bi bi bi familjes presidentave mdoj, islami, nime, kjo ësht, kjo malë, më të mëlloj me bëranë dikush pritëror i islamit. Pa vënë për në mal. Avamu për në mal islam. Kjo është kjo punë e madhe që dujoja mërdhsh. Krej dujoja, andaj argument se ka lartë, është, për jetë, për të im për njerëz më të lartë se është. A dini sa çute i ka hungur për atë pitmëllojve ndaj doptive? Bilal, Es-hubej, Khabbabi, kanë hungur çte kanë marri. Yasiri. Apo Abu Bakri asnjar s'është prajk. Pse? Po problema, po problema mi prajk jam te kretarëve. Ai ishte me familje të madhe. Andaj nuk ishte, çka çka argumenton? Çka argumenton? Kë i bën demandë e kundërpurgjixh atë që ka thënë. Po, po çka do njerzit dopt, fuqara kanë hin islam mos pejëjnë dinar çati. Jo, çfarë dinari gjen Abu Bakri? Abu Bakri me parë i lidhën të njerzit nga nga robria. Andaj njerzit të malli kanë hin islam dhe pëngamberis e zellem, jo rasisht, Ebu Bekri në farin e ka zgjim. Pse, se ka ditë se që ajo është pjellorë, nuk është tardë, i pruni 5 veta, tu të, të, të pejnë gjënë të li, tu të, të pejnë gjënë të li, ozmanim një afanim. Andaj, kjo qka në jep njëve me kuptue? Qka në jep njëve me kuptue? Se këtë islam e kam borë njërzit mdoj, e kam borë njërzit mdoj, njërzit pasur, intelektualisht, akademikisht Njerëzit të të pasur ekonomikisht, njerëzit që kanë gjen ngop në të gjitha aspektet, por e kanë pasur gërfën e Zotit xhelle xhelle xhalaluh. Të atë të nderuar xhamatli, është diator kanë thënë, ças shpejt për ungë e Abubekrit njerëzi, ka i prungja shpejt. Si i prungja shpejt? E Abubekrit ka ardh në hadithe dhe në histori se Abubekri ka thënë, "Rajulul mu'allaf" Njerë i kom, kanë shumë kançum. Kan kan nejt me ta njerëzit. Antaj çpesha një s'kananoju Beber. Ua Beber te. Thjerë be i mirë vejë tiçtë kan mashtrua ata. Apo që njerëz thonë ka çumbë ti në xhamit i mirë keve të shkuar daton, ka kafë kush të mashtroi këtë udon. Ne të kenë ajo njerëz të shkolluam, njerë i me me me, me akademikë, fakultete kush a po shkon atje me fukarat në xhamin po po bjesëzde. Apo po Beberis nuk i kushton të vmomentet e kësaj. A po, ti u shkollove, a, ja, ja, ti i pasur, ja, ja. Po pse, se regjull mu ellef, njëri i kanë qëmë, kështë ka na jep neve me kuptuhe. Se davetin, thirjen, ani pse e do ti, zdo me dhëm pse e do që i munësh me që për para. Nuk munësh me që për para. Kushe që më për para? Njërë të cilët kanë tërheqje, kanë, kanë shpirë të nëllë, të cilët nuk idhënojnë për pakje për shumë. Këni pa di kushtotu në paj davet Pak me kundështu oh, Traka 6 mujë si folë kërkujna A di kushtu ka, ka cenu e kushtu ka përdoz Ty së në bambë e davetin Davetin së në bambë ti Davetin daveti është Thirja Zoti Gjelluar është Ti mu shkri për Allah Mu shahe, mu ofendu e mu tërturu e Ska problem, ti nuk i e këtu Ti ki mision Andaj Bu Bekri, njëri madh Por nuk tha kur Nuk tha kur në njëri madh tashu skri Jo, andaj ti ti prezanton njerzit mja të mirë nda vet. T ti prezanton njerzit mja mirë në islam. Pse? Ti thojmë atij çka atij çka po do, ti nuk din do dot. A mund po duhesh po duzek je aty dik, po ti me ktyje dhe ti mitesh. Edhe ti mitesh. A e ke për qëllim me shtuçja që është fondos apo do vesh me ktyje? Ki po deshën thot, jo tinje dhe ona. Po hede ti po vesh çarshka po. Bon skej mundi si? anë të ndërorojë kjo ka shumë silme po pa e para prej tyre është që zgjedhën njerëzit të zgjedhët kategoria e elitë e thirrjes sepse kjo është ajo çka Allahu xhëlal Gjell xhëlalu na ka mësuar në, në Kur'an dhe e fundit dhe me këtë aportojna të ndëroruar xhamatlidë më bani Allahu për kohën e fundit është se Zoti onxhël Gjell xhëlaluhu Islamin nuk e ndihmoi me me ligje të jashtëzakonshme nuk e ndihmoi me porse më zbrit diçka me Çatçillin a me me, me ndihmu për të më thënë me hip karrike si Gibrilin apo si Stoçin Koraisht në të hipë kidikun nalt ne të na baje këto altan këto vende ne të folëm në xripin me laçet këta Allahu i gjerë i çujti subhana rabbi fa iz i, i mallë zati jam nuk do kështu më punua kësht kanë argumenton neve 3 vjet më shaftas dhjetë vjetë të ndaluar me, me këthy e dorën. Që dhe dhe me këthy e dorën, ajtë mëshën, ti dush me shujtë. Dhe ti përmenjë me detalet nëjesër për këtë pikë. Ata me mshu, ti me shujtë. Ata me mshu, ti me shujtë. Ata me akuzu, ti me shujtë. Sa është rëndësysh me kjo? Por se këtë pikën e fundit, që ka përdu me përmenjëndë është, kanë thonë djetarët, Allah në përmet historisë e Muhammed e aj nuk është ndihmume jash zakonshme vesh njëher është ndihmume me sendet të jash zakonshme cila është ta një lufta bedrit lufta e bedrit edhepse krejt mjetët i këshin mor shok të pengamberis e sellem kjo neve qëka nga jap mesaj që nga mëstojnë e pa ato janë konë sahabe kanë imu Allah e aja ka pengamere kanë imu Allah Allah 3 vjetë tinza ta kësh në imu Allah, kështë në piti të zba dhe lap tazi, dhe lap tazi pse pëm shë të dwrasin. Dwrau po po dwrasin. Andaj pejgamberi e selam, në herë do ta përmendni në legjëratën e ardhmë, njëri prej sahabeve, një detaj i abeve, një vogël, e pauntufal, ndodhen në fal, do dhe një përleshje me kurrëshëve, reagoi pejgamberi. Tha, "A ku më thon mshaftas? A ku më thon mës me përleshje?" E kështu me radhë. Pse? Fshmërancë. Është mënancimi për të llogjë se si funksionon proceset e kësaj bote. Andaj këto neve çka na banë me kuptue, se pejgamberi nuk nuk punoj jash njërëzorës. Më shëfu, se duhet më më shëfu. Haptaz, kur pat mundësi. Andaj, pengamësën para se me dalë, haptaz, çka boni? E thiri e butalibin. O, është, a, agë, a po, po, muj me dalë, a më rej për masë, po, dalë. Pengamësën, adhoj, kështë e thonë, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Qën që që gjithje, aqë përbara se Zotë i trunë tije, po Zotë i trunë, por Allah u trunë me disa forma, jo që i shemendoj njërzit, kër i than, këna me dhvra, shkoj të Ebu Bekri, unë përdu po me ikë për këto, unë përdu po me ikë për këto, tha min njëherë, ja Rasullallah, unë e kam privilegj ma orë me tije, min njëherë, A ndaj këtu në ligjet e Zotit Jelexhela Elohu se nëse ne i morrna çato ligjet çai kan morr ata edhe neve nai për çajo çai ju ka dhën atyre. Ën e se na bomi më të mëshëm se ata, e më të guximshëm se ata, e më sinqert në kllap pas se ata, e më dash më dashamir dhe të të të zellshëm për këtë fesë ata, na vetëm se i kenë rreth vetveten, i kemi bë vetes vlladitje nga xhegu i mos mos punës dhe nga xhegu i dëshimit dhe e kemi manipulu vëtë vetën kinë se neve nuk po nga mundësohet por sena realisht nuk i kemi kuptuar ligjit e Zotit xhelle xhelle xhelalu dhe kjo ishte ajo e cila e ka përmendë diartë ta këtë periudhë të, kët të ndershme të historisë së pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem e lutim Zotin ton xhelle xhelalu që Allahu te bareke ve teala na mëson sa Allahu te bareke ve teala na na ban prej ndjekësve të hapave të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem na mëson Allahu xhelle xhelalu detalet e historisë të Ali salatu selam e lutim Allahu te bareke ve teala që Allahu xhelle xhelalu tonë furnizon me njerëz si Ebu Bekri si Osman si Zubajdi si Uthman ibn Madhomi si Ebu Ubejdi ibn Al-Gerrahi në mundësënë Allahu Jelle Jalalu njerësë si Aliyu të cilat e e përhapin islamin e përhapin fenë e Zotit xhella xhelalu me kaq çpo i dha funksaj të ligjërate duke lutur Zotin ton xhella xhelalu çqallahu te bareke ve taala ta bën qabul adjerimin ton te bën qabul namazet tona taraviyat tona e lutim Allahun te bareke ve taala çqallahu xhella xhelalu ne japërfundim të mirë aqulu qouli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu inhu huwal ghafurur rahim alhamdulillah rabbil